Második fejezet Egy hét telt el szerelmi vallomásokkal és boldog tervezgetéssel, de megjött a szombat, amely elszakította a tiszteletest imádott sárlottjától. A vállás fájdalmát azonban némileg enyhítették a fiatalasszony fogadására tervezett előkészületek, mivel joggal remélhette, hogy a legközelebbi herford látogatásakor kitűzetik a nap, mely a legboldogabb emberré teszi őt a világon. Longborni rokonaitól éppoly ünnepélyesen búcsúzott el, mint előző alkalommal, ismét jó egészséget és boldogságot kívánt szép húgainak, apjuknak pedig újabb köszönő levelet ígért. A rákövetkező hétfőn Mrs. Bennet örömmel fogadta bátyját és sógornőjét, akik eljöttek, hogy szokásuk szerint Longbornban töltsék a karácsonyt. Mr. Gardiner értelmes, úri viselkedésű férfi volt s és neveltetésénél fogva egyaránt magasan felette állt húgának. A netherfieldi hölgyek alig ha hitték volna el, hogy egy kereskedő ember, aki raktáraiban tölti az életét, ennyire jól nevelt és kellemes modorú lehet. Mrs. Gardiner kedves, okos, elegáns asszony volt, néhány évvel fiatalabb, mint Mrs. Bennett és Mrs. Phillips. Longborni unokahúgai mind nagyon szerették, de legbarátibb viszonyban a két legidősebb leányjal állott, akiket gyakran látott vendégül londoni házában. Mrs. Gartiner első dolga az volt megérkezése után, hogy szétoztotta az ajándékokat és beszámolt a legújabb divatról. Tevékeny szerepe ezzel meg is szűnt, helyette hallgatás jutott neki osztályrészül. Mrs. Bennet-en sok sérelem esett, sok mindenről panaszkodhatott, Legutóbbi találkozásuk óta az egész családra rájárt a rúd. Két lánya már a házasság küszöbén állt, végül mégsem lett belőle semmi. jane -re. nem haragszom, folytatta, mert Jane meg is fogta volna Binglit, ha tudta volna. De ez a Lizzie? Hidd el, fáj a szívem, ha rágondolok, hogy már Collins felesége lehetne, ha nem lett volna olyan önfejű... Itt ezen a szent helyen kérte meg a kezét, de Lizzie kikosarazta. Az eredmény az, hogy Lady Lucas előttem adta férjez a lányát, a Longborni birtok pedig biztosan kicsúszik a kezünkből. Nem is gondolod, milyen ravasz emberek azok a Lucasik. Csak az értekli őket, mit kaparinthatnak meg. Sajnálom, hogy ezt kell róluk mondanom, de ez az igazság. Tönkrem ennek belé az idegeim, meg az egészségem, hogy a családom ellenem dolgozik, a szomszédaim pedig csak a maguk érdekeit nézik. De ti éppen a legjobbkor jöttetek. Milyen boldogság ez nekem, és hogy örülök, hogy megint a hosszú ujja divat! Mrs. Gardiner... A legfontosabb hírekről már értesült a két idősebbik leányjal folytatott levelezés során, ezért csak futólag felelt sógornőjének, s kímélni akarva unokahugai érzéseit, másra fordította a szót. Mikor később egyedül maradt Elizával, újból visszatért a tárgyra. Úgy látom, kitűnő parti lett volna Jane-nek, mondta, Kár, hogy nem lett belőle semmi, de az ilyesmi gyakran megesik. Egy ilyen fiatal ember, amilyennek Binglit leírtad, könnyen beleszeret pár hétre egy csinos lányba, mikor aztán a véletlen elválasztja tőle, épp oly könnyen el is felejti. Az e fajta hűtlenség nagyon gyakori. Jó vigasz a maga nemében, mondta Elizabeth, de a mi esetünkre nem illik. A mi bajunkat nem a véletlen okozta. Ritkán fordul elő, hogy egy anyagilag független fiatalember barátai közbelépésére többé nem törődik egy lányjal, akibe néhány nappal előbb még fülig szerelmes volt. De ez a kifejezés, hogy fülig szerelmes, annyira elcsépelt, annyira határozatlan és bizonytalan, hogy már alig jelent valamit. Épp úgy gyakran alkalmazzák a fél órás ismerettségből származó érzésekre, mint a komoly, mély vonzalomra. Mondd kérlek, milyen heves volt Mr. Bingley szerelme? Sohasem láttam ennél biztatóbb vonzalmat. Bingley nem törődött már senkivel, egyedül Jane létezett számára, és ez minden találkozásuknál világosabb és feltűnőbb lett. A saját házi megsértett két vagy három leányt, mert nem kérte fel őket. Én magam kétszer is szóltam hozzá, de választ sem kaptam. Lehet neke ennél örvendetesebb tünetek, hiszen a szerelem lényege, hogy udvariatlanná tesz mindenki más iránt. Ó, oh, igen, az olyan szerelemé, amelyet Bingley érezhetett. Szegény Jane. Sajnálom őt. Mert az ő természetével nem fogja egy könnyen kiheverni. Bár inkább veled történt volna Lízi. Te jót nevetnél az egészen, és ez elősegíti a gyógyulást. De mi gondolsz, rá lehetne venni jane hogy jöjjön velünk Londonba? A környezetváltozás jót tenne neki. Talán az is megnyugtatná, ha a kissé kiszabadulna az itthoni légkörből. Elizabeth rendkívül megörült ennek az ajánlatnak, és biztosra vette, hogy nővére is kapni fog rajta. Remélem, tette hozzá Mrs. Gardiner, hogy elhatározását nem fogja befolyásolni a fiatalember londoni tartózkodása. Mi egészen más városrészben lakunk, más a baráti körünk, s mint jól tudod, ritkán járunk társaságba. Így hát nagyon valószínűtlen, hogy találkoznánk ha csak Bingley egyenesen meg nem látogatja Jane-t. Ez pedig teljes lehetetlenség, mert most a barátja őrzés és Darcy a világért sem tűrni, hogy jane abban a városnegyedben felkeresse. Kedves néni, hová gondol? Mr. Darcy talán hallotta a hírét a Gracechurch Streetnek, de az ő felfogása szerint egy hónap alatt sem tudná magáról lemosni a szennyet, ha egyszer oda tévedne. A felől pedig nyugodt lehet, hogy Bingley nála nélkül ki sem mozdul a házból. Annál jobb. Remélem, egyáltalán nem fognak találkozni. De mi van Bingley nővérével, hiszen Jane levelez vele, ő mégis kénytelen lesz eljönni hozzá. Miss Bingley meg fogja szakítani vele az ismerettséget. Elizabeth ezt igen határozott hangon jelentette ki, mint azt a még érdekesebb feltevést is, hogy bingley nem engedik el jane -hez. De magában nyugtalankodott, és kis megfontolás után rájött arra, hogy a dolgot nem hiszi egészen reménytelennek. Lehetségesnek, sőt néha valószínűnek tűnt fel, hogy Bingley szerelme újból fellángol és a baráti befolyást sikeresen ellensúlyozza majd Jane szépségének természetes varázsa. Jane örömmel fogadta el nagynénye meghívását. Bingliékre pillanatnyilag csak annyit gondolt, hogy Caroline nem lakik egyházban a fivérével, és ezért remélhetőleg egy-egy délelőttöt nála tölthet anélkül, hogy találkoznia kellene Bingleyvel. Gardinerék egy hétig maradtak Longborban, de egy nap sem múlt el, hogy ne jöttek volna össze hol Philipszékkel, hol a Lukas családdal, hol meg a tisztekkel. Mrs. Bennet oly buzgón gondoskodott bátyja és sógornője szórakoztatásáról, hogy egyetlen este sem ültek le egymagukban a családi vacsorához. Ha otthon is maradtak, néhány tiszt mindig meg volt hívva, és Vikem sohasem hiányzott közülük. Elizabeth lelkesen dicsérte őt Mrs. Gardinernek, aki gyanút fogott, és ilyen alkalmakkor gondosan figyelte mindkettőjüket. A látottak alapján nem gondolt ugyan komoly szerelemre, de annyi nyilvánvaló volt, hogy tetszenek egymásnak, s a nagynénit ez is nyugtalanította kissé. Elhatározta, hogy elutazása előtt beszél Elizával, és kifejti neki, hogy oktalanság lenne ilyen vonzalmat bátorítani. Vikém nem csak közismert, szeretetre méltó tulajdonságaival, hanem egyébbel is szórakoztatta Mrs. Gardiner-t, aki 10-12 évvel azelőtt, még lánykorában, hosszabb időt töltött derbyshire azon a vidéken, ahol Vikém született. Ilyen formán sok közös ismerősük volt, s bár a fiatalember Darcy apjának halála óta, vagyis öt éve nemigen járt arra, Mégis újabb hírekkel szolgált az asszonynak régi ismerőseiről, mint amikhez az hozzájuthatott. Mrs. Gardiner megfordult Pembörliben, ben s hallomásból igen jól ismerte a megboldogult Mr. Darcy-t, s ez kimeríthetetlen tárgya volt beszélgetésüknek. Mindkettőjüknek nagy örömet szerzett, mikor Mrs. Gardiner összehasonlította a Pemberley emlékeit Vikem pontos leírásával, és dicsérettel adózott a kastély gazdájának. Vikem viszont arról világosította fel, hogyan bánt fele a fiatal Darcy, mire Mrs. Gardiner emlékezetébe próbálta idézni, mondta e olyasmit a természetéről gyermekkorában, ami összhangban van mostani viselkedésével, s végül eszébe jutott, hogy Fitzwilliam Darcy-t annak idején úgy emlegették, mint nagyon gőgös, barátságtalan fiút.